Біля пасажирських дверей, непримітної чорної автівки, під великою чорною парасолькою стоїть високий оглядний чоловік з такою блискучою лисиною, що я практично впевна, що, дивлячись на неї, можу поправити макіяж. «Це Ларі!» – каже Нуа. Він страшнуватий на вигляд, але у вільний час співає пісні від Ніґюстони і віддає перевагу ванні спіною, а не душу. Коли ми проходимо повз нього, Нога ну, по-дружньому штрикає свого охоронця. Правда ж, Ларі? Ви розкусили мене, сер, відказує той. А ви, певне, пенні. І він підморгує, і мені одразу стає легше. Я знаю, чому Но хотів заспокоїти мене. Ларі схожий на тих типів, які п'ятничного вечора стоять під дверима нічних клубів і пальнують за порядком. Та якщо вірите Нуа, його швидше можна побачити у клубі за караоке-машиною, у танці з рожевим коктейлем у руці, ніж на дворі, коли він розбороняє бійку. Я уявляю, як він затягує «I will always love you» і відповідаю. «Привіт, Вітні! Приємно познайомитися!» Я вже простягаю руку і раптом червонію, бо розумію, як щойно його назвала. Не так я уявляла собі знайомство з оточенням Ноа. Де поділися вишукані, ввічливі чи хоча б просто нормальні слова? Одразу ж затинаючись, мормочу вибачення, щоб якось врятувати ситуацію, але втручається Ноа. Ти точно не перша, хто так його називає, Пен. Лері знову підморгує мені і усміхається. Пені, ви тепер можете називати мене Вітні. Е, От тільки не чекайте концертів, хіба що приєднайтеся до мене. Лері застрибує на водійське сидіння, поки я усміхаюся. І хоч до Брайтон центру рукою подати, надзвичайно приємно нарешті побути з НОА. Він підсувається в до мене і обіймає за плечі. Як добре, коли ти поруч. Як пройшли іспити? Не питай. Головне, що вони закінчилися. Не можу повірити, що ми ще разом. Я схиляюся до його грудей і відчуваю, як б'ється серце, і думаю лише про те, що це в рази краще за скайп. Дивлюся на його різблене підборіддя, сплутане темне волосся та глибокі карі очі. Як же це мені так пощастило? Мені, звичайній невдасі, яку дощ завжди застає без парасольки, чиї номер ніколи не витягають у шкільній лотереї, і яка завжди програє в монополію. Можливо, життя накопичувало усі можливі перемоги, щоб потім я могла бути знову. Ти рада? Ейн стискає мою руку, і я розумію, що захоплено витріщалася на нього. Ох, так. Я не можу в це повірити. Ти і вся ця популярна група, Ну, а блідне, бо я ж ніяк не допомагаю заспокоїтися. Ти чудово виступиш, і я впевнена. Ти хвилюєшся? І я збрехав би, якби сказав, що ні. І я про це мріяв з дванадцяти років. І тепер усе здійснюється, та ще й, й з найкращою дівчиною на планеті. І він підносить мою руку до губ і цілує її а я заливаюся багарянцем. Та все ж, знаєш, я б страшенно хотів, щоб і батьки були тут, і могли і побачити мій виступ. Коли ми минаємо темну сіру набережну, над якою нависають важкі хмари, ну, відвертається і дивиться у вікно, а мені стає дуже шкода його. З його батьками трапився нещасний випадок у горах, вони загинули, Лише кілька років тому, і йому це досі болить. І він разом із сестрою переїхав жити до бабусі. Чудово і сей ділі, та я розумію, що в його серці завжди буде діра настільки велика, що може вмістити океан. Діра, яку тільки музика може хоч трохи заповнити». «Я точно знаю, що вони неймовірно пишаються тобою, но...» Я стискаю його руку, і він повертається до мене, вже усміхаючись. «Як там сей ділі та Белла?» «О, чудово! У вересні Белла йде в перший клас, а бабуся організовує свої банкети. Вона вручила мені коробку печива з шоколадними крапельками для тебе. І воно таки пережило політ. Але маєш швиденько його з'їсти». Воно у моїй гримерці. Сейділі така мила. Відчуваю, що вже пускаю слину від самої лише думки про печиво сейділі. Воно справді найсмачніше, яке я будь-коли куштувала. І швиденько прикриваю рота рукою, на той випадок, якщо я справді пускаю слину. Тільки й цього бракувало, щоб нога побачив свою дівчину заслининою. Та Нуа сміється, бере моє обличчя у свої долоні, легенько підтягує до себе, і ми цілуємося. Вперше за три місяці. О, Боже мій, я так сумувала. Що ледь не умерла? Я дуже сумував за тобою, моя чудова смішна дівчина осінь, каже він, ніби читаючи мої думки. А я кажу, що сумувала більше. Готова закластися. Ти не здивуєш мене своїм азартом, Пенні. Ти ж сама розповідала про три години на тих ігрових автоматах. Він зводить брови і підморгує мені, потім відкидається назад і оцінюючи розглядає мене. До речі, мені дуже подобається ця сукня на тобі. Дякую. А мені дуже подобаються ці ямочки на тобі. «Ну, ці ямочки ти бачитимеш значно частіше, поки ми будемо разом на астролях. Я такий щасливий, що ти вирішила поїхати зі мною, Пен. Це буде... це буде дивовижна пригода». «Так, пригоди я люблю. Щойно ми переживемо політи. І «Я сміюся, хоча це не надто приховує моє хвилювання». Бо від самої думки про всі перельоти, які чекають нас на гастролях, я нервуюся. Но одразу ж розпізнає це в моїх очах. Обіцяю наглядати за тобою. Але нас чекає дивовижна мандрівка. Його слова повертають усмішку на моє обличчя. «Не можу повірити, що я сумнівалася, чи буде між нами все, як раніше». Тепер же маю чуття, що все буде навіть краще. А гов Ларі ще далеко, питає Нога, витягаючи шию, щоб розгледіти щось крізь лобове скло. Одразу за рогом, відказує Ларі. Можемо проїхати повсхід. Хочу побачити, скільки народу зібралося. Звісно, бос. Нога всміхається мені, а в очах бігають пустотливі бісики. Цей погляд я знаю ще з нашої першої зустрічі. Тоді все скінчилося тим, що він показав мені свої улюблені куточки Нью-Йорка. Не знаю, що він зараз задумав, але я заінтригована. Перед входом до Брайтон центру вже зібралося багато людей, і Ларі пригальмовує, щоб проїхати крізь натовп. Частина людей вбрана в кольорові плащі, інші туляться під парасольками, щоб не змокнути. Раптом від усього побаченого на мене накучує хвиля паніки. Мій бойфренд Ноа Флін. Усі ці люди дивитимуться, як він співає. І якщо вони ще не знають, хто він, то після сьогоднішнього вечора точно знатимуть. Я навіть бачу, що деякі дівчата тримають саморобні плакати. Одружися зі мною, Ноа. Ми любимо тебе, Ноа. І дозволь стати твоєю дівчиною літом. А потім тривога минає. Мені байдуже, що хтось хоче бути його дівчиною літом. Зрештою, я щаслива, бо знаю, що я його дівчина на всі пори року. Я думаю про те, як добре, що в нього стільки прихильників, коли він виступає у такого популярного гурту. Більшість цих дівчат знають його завдяки Ютубу, і кожній і він завдячує своїм успіхом. Звісно, більшість прийшла на концерт лише заради скетч чотирьох хлопців, які ніби зійшли з реклами Ейбар, Кромбі і Фідж. Я страшенно пишаюся Ноа і його божевільною мандрівкою, а також тремчу в перечутті того, що увесь цей час буду поруч із ним. Ну, а відстібає пасок безпеки, і я перелякано витріщаюся на нього. Що ти робиш? Хочу вийти на вулицю і привітатися. Але дворі злива, озвучую очевидний факт. Мені байдуже. Може, я й так пішов би в душ. І знаєш що? Він простягає руку. Ти йдеш зі мною. Що? Витріщаюся на нього. І я хочу, щоб усі побачили нас разом. Щоб ти й відчула, як це бути на публіці. Повернемося за секунду, Ларі. Автівка зупиняється. Ноа вистрибує і тягне мене за собою. Біля дверей ще вагаюся, та усмішка Ноа додає мені сили. Я хапаю сумку, витягаю звідти камеру і вистрибую з авто. І я практично глухну від пронизливих вересків фанатів, які викрикують ім'я Ноа. Вони шалено махають руками, коли ми проминаємо їх. Це просто магія спостерігати, як Ноа спілкується зі своїми прихильниками. Його обличчя світиться, йому абсолютно байдуже, що він мокне, а його волосся щосекунди стає ще плутанішим і кучерявішим. І він у своїй стихії. Чую, як хтось кричить «Пенні! Дивіться, це Пенні! Це дівчина онлайн!» І я сиркаю на двох дівчат, які махають мені, усміхаюся і махаю їм у відповідь Усе це дуже дивно І частина мене хоче втекти назад в авто Та на домість я глибоко вдихаю І фотографую, як но обіймає фанатів і дає їм п'ять Моя камера – це мій щит «Ти можеш, Пенні?» – кажу собі. Відступаю кілька кроків назад, і двоє дівчат, які махали мені, тепер стоять поруч. «Ти рада, що нова виступатиме перед такою купою людей?» – запитує одна з них. І я активно киваю. «Я в захваті! З боже волі ти можна!» «До речі, ми так любимо твій блог, тобі треба знову почати писати», – додає друга. «Ой, я не впевнена, хоча також за ним сумую». Тепло всміхаюся їм. «Як це, бути дівчиною, Ноа Фліна? запитує перша дівчина. «Ну, це схоже на сон», і відповідаю чесно. Ноа ловить мій погляд і жестом показує на авто. «Було приємно поспілкуватися», кажу дівчатам, коли Ноа бере мене за руку і ми застрибуємо в автівку. Я ще раз махаю їм, а потім повертаюся до Ноа. Його обличчя розпливаються у смішці, як у чишивського кота». Можна лише спробувати уявити, як він зараз почувається. «З тобою все добре?» – непокоїться Ноа. «Це було дивовижно», – кажу я і обіймаю його. Ми усміхаємося. Камера падає йому на груди, і ми змушені роз'єднати обійми. «Чекай, я хочу запам'ятати цю мить», – кажу Ноа. Підсуваюся до нього ближче – Вмикаю камеру на телефоні, щоб зробити селфі, коли ми разом. Дивлячись на обличчя на екрані, я бачу двох неймовірно щасливих людей, які аж світяться з радощів. І від цього моє серце настільки наповнюється теплом, що, здається, я зараз вибухну. І найважливіше, це відчуття триватиме все літо. Коли ми нарешті виходимо з авто, менеджер Ноа, Дін, уже чекає, притупуючи ногою і суворо поглядаючи на годинник. Його волосся укладене гелем, і хоча він вбраний у костюм, верхній гудзик залишив розщепнутим, щоб мати дещо недбалий вигляд. Ноа стверджує, усі ці зусилля задля того, аби бути на рівних з молоддю. Мені одразу пригадався викладач драми, якого ми кликали «Називайте мене Джефом», бо він хотів, щоб учні вважали його прикольним. У Діна, принаймні, крута робота. «Привіт, Діне!» – І вітаюся. «Приємно бачити знайоме обличчя. І я познайомилася з Діном на великодніх канікулах, коли Но вперше повідомив, що я можу приєднатися до нього в турне. Пенні, радий бачити тебе!» Агов, лебедята, не можу повірити, що ви от так просто вийшли на публіку Ви уявляєте, який це кошмар для охорони? Ти помітив, що на дворі ліє як із відра Я хотів привітатися з усіма тими людьми, яких змушують чекати на вулиці Після зустрічі з фанатами здається, що я не ходжу, а літаю Думаю, ну, відчуваєте саме І мені байдуже, що я схожа на мокру щура Ну, звісно ж, також Дін закочує очі, але ніби не сердиться. Він знає, що це частина шарму Ноа. Саме Дін першим помітив його на Ютубі і привів у Соні. І тоді він для Ноа як батько допомагає витримати всі виклики, пов'язані зі статусом зірки інтернету. Саме Дін переконав потрібних людей у тому, що Ноа готовий їхати в тур зі Скетч, хоча навіть сам Ноа не був у цьому впевнений. Дін також став таємною зброєю Ноа в операції з переконанням моїх батьків, що я спокійно можу їхати з ним. Цілий вечір Дін запевняв моїх маму з татом, що рок-тур із Ноа і скетч аж ніяк не буде схожим на голівудські фільми чи телешоу «Ні наркотиків, ні алкоголю». «Сьогодні з усіма цими смартфонами, соцмережами і папараці ми не можемо допускати ризикованих ситуацій з нашим талантом», – казав Дін. Так дивно було чути, що він називає нога талантом. У мить, коли він уступиться, хтось зніме відео про це, і воно стане вірусним, тож моя робота – не допустити цього. Той вечір був так давно, а тепер усе відбувається насправді. Мені аж не віриться». Дін повертає мене до реальності. Ну, а за годину ти виступаєш, нема часу тинятися. Після обіду я тільки те й робив, що репетирував. Думаю, я заслужив перерву. Що ж, було б добре, якби ти повідомляв мені, куди йдеш, а не лишав бігати, як без голову курку. Ну, а підморгує мені. Це так схоже на нього. Податися кудись і ні слова не сказати команді. За кулісами не так усе прикольно, як я собі думала. Я уявляла багато шкіряних меблів, велетенські дзеркала в обрамленні, ламп, чи, можливо, щось індустріальне, голі металеві труби і динаміки повсюду. Натомість ми простуємо вузенькими коридорчиками до дверей із приклеєним папірцем нофлін. No, За ними невеличка кімнатка зі стінами кремового кольору і сірими диванчиками біля журнального столика. Сама по собі кімната була б страшенно нудною, та безлад, який тут панує, додає їй життя. У кутку стоять інструменти, валізи і деякі речі валяються на підлозі. На спинці канапи лежать шкіряні куртки, на стінах фото відомих людей, які виступали у Брайтон центрі, і від Бінго Грозбі, про якого я знаю завдяки Еліуту і до більш сучасних груп типу «Вемпс Вонтед» Ivan Direction. Дерекшн». «Цікаво, чи колись тут з'явиться фото Ноа?» «Скетч також мають таку кімнату?» – питає в Ноа. Він хітає головою. «Ні, їхня гримерка крутіша». Хм, «Хто б сумнівався? А я познайомлюся з ними?» Ноа сміється. Чорт, я і сам ще їх не бачив. Я ж лише на розігріві співаю, пам'ятаєш? Їхні менеджери тримають їх на ще коротшому повітку, ніж Дін мене. Не здивуюся, якщо ми не побачимо їх протягом усього туру. Хіба що тобі справді пощастить. Чекай, а ти ж не збираєшся міняти свого бойфренда? Я легенько штурхаю його в плече і показую язика. Невдоволення від того, що я не побачу скетч, вивітрюється щойно я помічаю на столику тацю зі смаколиками. Там стоїть велетенська миска з шоколадними чашечками з арахісовим маслом, фруктовими желейками Джолі Ренчерс, кілька пляшок неонового жовтого люкозейт і малесенькі яєчка Кетпері. Чекай но, де ти це взяв? Що ти маєш на увазі? Зараз літо, а ті яєчка продаються лише перед великодним. Хм, напевно, це входить у твій райдер, кажу, сміхаючись. У цьому питанні повністю довіряю тобі, як шоколадному експерту, каже но. Нахиляється, бере яйце і закидає до рота. З-під столика дістає коробку, і коли розпаковує її, кімната наповнюється ароматом шоколадного печива. Сейділі примусила мене пообіцяти, що я віддам це її улюбленій британці, а не з'їму все сам. Тому міні яйця – наступні у списку найсмачніших ласощів у світі. Ніщо не зрівняється з печивом Сейділі. «Беру одне з коробки. Воно ще м'яке всередині. І хоч я могла б з'їсти все сама, пропоную одне Ноа і ще одне Дінові, який заходить за нами». «Аго, хто хоче пива?» Піднімаю очі від печива і бачу у дверях хлопця. Довгий масний чуб прикриває йому майже всього лоба. Він, як і Ноа, в чорній футболці, але, на відміну від Ноа, має на руках багато татуювань. В одній руці він тримає дві пляшки пива. Я відчуваю, як по шиї вниз біжать мурашки, хоча і не можу пояснити, чому. Не я, чувак, каже Ноа. Блейку, познайомся з моєю дівчиною. Пенні, це Блейк. «Один із моїх найкращих друзів і барабанщик у моїй групі!» «Блейк навіть не дивиться на мене, якщо і дивиться, то я не помічаю», бо волосся затуляє очі. «Та все ж, здається, я чую від нього якесь незрозуміле буркотіння». «Привіт!» – кажу. Мій голос зривається на писки, тепер я точно бачу Блейкову реакцію. Його губи насмішкувато кривляться. «Моє серце опускається!» Я так хотіла справити гарне враження на друзів Ноа, а тепер почуваюся незграбою і нікчемою і точно не в своїй тарілці. Ще двоє членів групи Ноа завалюються за Блейком. Обидва також тримають пиво, але вони значно привітніші і усміхнені. Бас гітарист Марк. Клавішник Райан. Марк і Райан сідають навпроти нас із Ноа. А Блейк широкими кроками долає всю кімнату і сідає поруч із Ноа. Він простягає Ноа пиво. Ноа бере пляшку та замість пити ставить її на столик. «Це Англія, чувак, усе законно!» – наполягає Блейк, доблячись, орбнувши з пляшки. Ноа знизує плечима. «Я ж сказав, що не хочу». Блейк не здається, та Дін плескає в долоні і всі дивляться на нього – «Що ж, хлопці, це ваш перший великий виступ, і ви чудово звучали на репетиції. Просто повторіть, і ви порвете зал. Не думаю, що я мушу пояснювати, наскільки це важливо для Ноа, ну і для вас усіх теж. Цей виступ може змінити правила гри. Щоб рибку їсти, треба у воду лізти. Лишилося 10 хвилин до того, як увімкнуть світло, тож будьте готові». Це ваш зоряний час Він завжди такий Пошипки питаю в Ви Виголошує пафосні кліше перед виступом? Угу Це ж Дін Ноа дивиться на свого менеджера Можу я хвилинку побути на самоті Одну хвилину Каже Дін і дивлячись на нас Суворо прибружує очі Щоб ми розуміли, що він не жартує Давайте, виходьте всі Усі, окрім Пенні Дін киває, а Блейк голосно хекає Кожен рух робить з великою неухотою Та нарешті щезає за дверима слідом за Діном Коли ми лишаємося на одинці, Ноа повертається до мене Здається, він натягнутий як струна І аж тоді я розумію, що це не радість І він справді хвилюється Пені, і я не знаю, чи зможу вийти на сцену. Я ж ніяк не очікувала почути таке рідно. Його ямочки на щоках зникли, щелепи міцно стиснуті, обличчя бліде, но кусає нігті. Ще ніколи я не бачила його таким. Він піднімається і туди-сюди ходить по гремерці, запустивши руки в розкошлене каштанове волосся. І я підводжуся, підбігаю до нього. Щоб зупинити його нервове крокування, беру його за обидві руки. Він зупиняється, але я відчуваю, що в нього трусяться руки. Ми торкаємося одне одного лобами, і якийсь час дихаємо разом в унісон. Потім я піднімаю руки до його обличчя. «Ти неймовірний!» Звісно, ти зможеш вийти на сцену, ти ж Ноафлін, ти можеш усе І він нахиляється і цілує мене Але це інакший поцілунок, ніж був в авто він притискає свої губи до моїх, і вони наповнюються відчайдушною енергією, ніби він сподівається, що цей поцілунок перенесе нас в інший світ, де йому не треба перейматися виступом перед понад чотиритисячним натовпом фанатів. Коли ми нарешті роз'єднуємо вуста, він каже Пені, я справді не знаю, чи можу зробити це. Він говорить так тихо, що я ледь його чую У двері гримерки стукають Двоя хвилина скінчилася, Ноа У голосі Діна чути нотки паніки, але зовсім іншої, ніж у Ноа Ноа гепається на диван і обхоплює голову руками Дивлюся на нього і в мене стискається серце Хочеться закутати його в щось тепле і затишне, як старий мамин светер але ж він не може вийти на сцену, замотаний у ковдру. Хоча, якщо подумати, якби він так вийшов, міг би започаткувати нове модне віяння. І тут мене осінило. Напевне, це те, що треба, річ, з якою йому добре. І я роззираюся кімнатою і зупиняю погляд на речі, з якою, і я знаю, йому завжди затишно, як удома. Це його стара гітара. І він привіз її з Брукліна, і на ній вигравіювано послання від його батьків. Будь собою, мама і тато. Я беру її і підходжу до Ноа. Ось, візьми її. Гітару? І як це мені допоможе? Просто візьми Цього разу наполягаю я І він зіткає, бере гітару і перекидає ремінь через голову Пальці торкаються струн І він бере акорд Кімнатою лине музика І ми ніби переносимося на підвальний поверх будинку Сейділі в Нью-Йорку Лише ми двоє на цілісінький світ я одразу ж помічаю, як розслабляються його плечі і зникає напруження. Ти мусиш взяти її з собою на сцену. Що ти маєш на увазі? Ну, а витріщається на гітару. Це гітара, з якою ти пишеш свої пісні, так? Візьми її і зіграй на ній хоч кілька акордів, а вже тоді заміниш її сценічною. У кімнаті западає тиша, і я вже думаю, чи не впорола знову якусь дурницю. Та потім його обличчя освітлює радість. Пенні, ти геній! І він зривається на ноги і знову цілує мене. Обережно, гітара! Ходімо, поки в Діно не стався серцевий напад, каже він, перекидаючи інструмент через плече. Він бере мене за руку, а іншою відчиняє двері. Ми виходимо і бачимо Діна, який схопився за голову і притулився до стіни. Він дивиться на нас, як на якихось примар. О, дякувати Богу. Ти готовий? Так, Діне, вже йду. Добре, а то я вже хвилювався. Дін іде. Ми знову поспішаємо за ним, намагаючись уникати дротів, приклеєних до підлоги, товстою чорною липкою стрічкою, і людей у навушниках, які бігають навколо. Я витягаю шию, щоб краще роздивитися. Над нами монтують сцену для скетч. Хлопці використовують гігантські екрани, які винесуть на сцену на початку їхнього виступу. Ну розповів мені, що вони найняли художників, які малюватимуть на сцені під час виступу гурту, і ці картини показуватимуть на великих екранах. Я ледь не гепнулася, перечепившись у провід, та Но втримав мене. Дін зиркнув через плече і запитав ногу. «Що це ти несеш?» «Це моя гітара. Я заграю на ній першу частину пісні. Заспіваю акапела, а потім нехай вступає Блейк із барабанами. І тоді я візьму сценічну гітару». Дін перепиняє усіх нас, повертається до ноги і схиляє голову набік. Потім киває. «Звучить круто». Ми нещулися, як підійшли до сцени, і я відчуваю настрій публіки, яка, затамувавши дихання, чекає на появу ноа. І він повертається до мене, його темні очі блищать, і тепер я бачу, що хвилювання минуло. Його змінили адреналін і захват. Дякую, Пенні. Не уявляю, що б я робив без тебе. Я всміхаюся і шепочу. Побачимося після концерту. Наступної миті сцену огортає темлєва. Очікування виступу Ноа настільки напружене, що я не знаю, як йому вдається триматися. Ноа глибоко вдихає, а потім майже в цілковитій темлєві виходить на сцену. За куліс я ледь розрізняю його силует. Він поправляє мікрофон і переступає з ноги на ногу, поки нарешті почувається комфортно. Тоді... Торкається струн і грає першу ноту. Звук розходиться залою. Загорається прожектор. І радісні крики чотирьох з половиною тисяч людей зливаються в один потужний гул. У ту я відчуваю, що плачу. Пені, ти, напевно, хочеш піти подивитися решту виступу но ну, залу. Голос Діна руйнує чари. Я дивилася виступного, мов заворожена. Неохоче підводжу від нього погляд. Мабуть, а як мені туди дістатися? Я мала дивитися концерт з віп-зони, де на мене чекають Еліот із Алексом. Просто йди коридором і вийдеш до сходів. Спустишся до дверей, а звідти ти вже і сама знайдеш дорогу до віп-лош. Вони розташовуються на наступному рівні. Дін дягає навушники і відволікається на те, що чує. Певне, щось не дуже приємне, бо він блідний і стає схожим на механічну іграшку. «Добре, дякую, зрозуміло», – кажу впевненіше, ніж почуваюся. Дін кудись іде, а я намагаюся швиденько скористатися його вказівками, поки ще пам'ятаю їх. І «Я знаю, що виступно не настільки довгий і не хочу втрачати ні секунди». І я переходжу на швидкий крок. Відкриваю двері і одразу потрапляю у натовп. Тут внизу набагато гамірніше, ніж за кулісами. А дівчата в натовпі, переважно дівчата, вирещать і перехиляються через бар'єри, які відділяють їх від ноги. Вони махають руками, намагаючись дотягнутися до нього і хоч на мить привернути увагу. Здається, що вони перестали бути окремими особистостями, а злилися в єдине тіле, яке шаленіє від збудження. Перед концертом попередили, щоб на сцену не кидали подарунків. Та я бачу, як дівчата кидають до ніг ноа плюшевих ведмедиків, квіти і навіть лівчики. Адреналін хвилею прокочується моїм тілом та натикається на гострі зуби нервів – Охорона підштовхує мене вперед, не дозволяючи затримуватися біля входу за куліси, і мене закидає далеко в натовп. Я піднімаю очі на балкони і намагаюся знайти Еліота. На щастя, вони з Алексом прямо наді мною схилилися на перила ложі. Вони слухають елементи, дивлячись одне одному в очі і обійнявшись за плечі. Це такий дивовижний і рідкісний момент, що моє серце аж підстрибує у грудях. Вони цілуються, а я витягаю телефон і фотографую їх, шкодуючи, що лишила камеру в ремерці. І хоч у приміщенні темно, фото вийшло досить атмосферним, і я вже не можу дочекатися, коли покажу його Еліуту. Йому сподобається, і він давно хотів мати спільну фотку з Алексом. Та коли я намагалася їх сфотографувати, Алекс соромився. Він ще не зізнався усім своїм друзям і родині, тому уникає публічних демонстрацій своїх почуттів. Еліот ставиться до цього терпляче, бо з власного досвіду знає, що Алексу потрібен час. Так що їм обом непросто. Хтось врізається в мене, вибиваючи з руки телефон. Гей. кричу і розвертаюся, щоб побачити, хто це зробив. Та дівчина, яка штовхнула мене, навіть нічого не помітила. «Ой, вибач!» – вигукує дівчина, нарешті помітивши мене. «Та нічого!» – кажу, але слова застрягають в горлі. «Мені потрібен мій телефон». І я нахиляюся і намагаюся відстежити, куди він відлетів. Та щоразу, коли мені здається, що я бачу його, він відлітає ще далі. І я здрагаюся від того, що хтось наступив мені на пальці». І цієї секунди досить, щоб втратити телефон з поля зору. На якусь мить серце завмирає. А потім я знову бачу мобілку на кригітній ділянці, де немає нічиїх ніг. Я падаю на підлогу і тягнуся до телефона. Та його знову відкидають вбік. Крізь море ніг я бачу, як чиясь рука опускається і піднімає мій телефон. «Гей, це ній!» – кричу я. У відчаї, ризикуючи бути затоптаною, я рачкую крізь натовп. Що ти твориш? Що за чорт? Я ігнорую скарги і проштовхуюся пов сліз, голих ніг і порваних джинсів. Але марно. Телефон щез. Піднімаюся, поки мене не розчавили, схвильовано вдивляюся в натовп у пошуках злочинця. Усі обличчя мають однаковий вираз. Широко розплющеними очима вони витріщаються на мого хлопця на сцені. Я єдина, хто не дивиться на «но». Хтось штурхає мене в плече, штовхає на когось, хтось на мене кричить. На щастя, галас натовпу поглинає ті слова, та я розумію, що вони ж ніяк не привітні. бачте, намагаюся сказати я, та раптом відчуваю, як мене стискають з усіх сторін. Ні ворухнутися, ні дихнути Попереду над головами я бачу червоний знак Вихід І намагаюся дістатися туди А потім відчуваю, як хтось плескає мене по плечі Гей, хіба ж ти не та блогерка? Дівчина Ноа Питає білявка з суперовим колоском заплетеним на бік а... О боже мій, дивіться, це ж дівчина Ноа Колосок скликає усіх своїх друзів «Хто? Блогерка? Де? Можеш передати ціно? Він мене!» І Я не встигла спам'ятатись, як колосок її друзі оточили мене. Інші також помітили мене, а може просто скористалися нагодою пробратися ближче до сцени. «Мені треба вибратися звідси», – кажу, але можу спромогтися тільки на ледь чутний шепіт. Раптом мій найгірший нічний кошмар стає реальністю. Здається, що навколо мільйон рук, і всі тиснуть на мене, шарпають у різні сторони. Дихання стає уривчастим. Я не бачу, куди маю йти. Усюди натовп, всюди обличчя. Через крики в голові вже навіть голос не може пробитися. «Пенні, це ти?» – питає жіночий голос. Я не знаю, хто це, відповісти можу лише з Дівчина хапає мене за руку і тягне крізь натовп. «Іди за мною! Сюди!» Це так по-дурному довіритися невідомо кому. Я бачу лише каскад довгого темно-каштанового волосся. Та коли вона прокладає дорогу крізь натовп, це відчуття швидко змінюється вдячністю. Нарешті ми заходимо в широкий коридор. Я глибоко втихаю, кладу долоні на коліна. Коли мені вдається опанувати себе і відігнати запаморочення, піднімаю очі і на свій подив бачу Меган. Здається, вона по-справжньому хвилюється за мене. Ти як, окей? У тебе був зовсім кепський вигляд. Вона кладе руку мені на спину. Я всміхаюся. Просто не могла впоратися з натовпом. Це занадто для мене. Я загубила телефон, а потім на мене тиснули з усіх боків. «Ти плакала? У тебе туш потекла!» Я вже й забула, що плакала, коли слухала, як співає Ноа, і розмазувала сльози по щоках. Після щойно пережитого нападу паніки здається, що відтоді минуло ціле життя. Коли мене охоплює тривога, усе інше стає далеким і несуттєвим, а мозок фокусується лише на одному – паніка. Нічого іншого не існує. Навіть якщо я розумію, що вихід лише за кілька кроків, тіло не слухається. Так ніби воля і тіло роз'єднані монстром на ім'я страх. О, ні-ні, це не через це. то були сльози щастя. Меган усміхається. Хочеш, я проведу тебе назад, на твоє місце? Звісно, це на горі, але... Ой, я навіть точно не знаю, де саме. І саме цієї миті я розумію, що не маю при собі квитка. Напевне, я лишила його в гримерці Ноа. З камерою, жакетом, сумкою і перепусткою за куліси. Поки я пояснюю все це Меган, відчуваю, як зовсім занепадаю духом. Не можу повірити, що моя надмірна радість призвела до такої дурної помилки. Не переймайся цим. Меган іде до найближчого охоронця, поправляє своє каштанове волосся Це Пенні Портер, дівчина Ноа Флінна, вона лишила свій квиток за кулісами, їй треба повернутися в його гримерку Охоронець недовірливо зиркає на нас обох угу, Так, а я принц Гаррі Сер, будь ласка, прошу я, я просто скористалася службовим входом так, дівчата, чому б вам не повернутися на концерт і не слухати музику, як решта? Не треба більше цих дурнуватих ігор. Це не гра, каже Меган. Їй дається зберігати спокій, а я відчуваю, що от от зірвуся. Послухайте, сер, якщо ви знайдете когось із команди Ноа, NO, вони впізнають, пані і все пояснять. І він складає руки на грудях. Очевидно, що він не збирається нікуди йти. І якщо ви не повернетесь на концерт, я буду змушений вивести вас звідси. Це обурливо, гукає Меган. Коли нога дізнається, вас звільнять. І я відтягаю її від охоронця, щоб він не вдягнув її кайданки, чи що там ще роблять такі загрозливі з вигляду охоронці. Відчуваю, що він і далі витріщається на нас, коли ми говоримо у коридорі. Я дуже вдячна, що ти заступилася за мене, але... «Я думаю, я хочу піти звідси». «Ти впевнена?» – Меган по-дружньому обіймає мене. «Ти могла повернутися зі мною?» – я хитаю головою. «Ну, знайде мене, якщо я буду вдома?» «Окей», – погоджується вона. «Хоч ми розсварилися недавно, вона добре мене знає». І я поїду з тобою, щоб переконатися, що ти доберешся додому Справді? Ти не мусиш? Я можу... Я хотіла сказати, подзвонити тому Але це не варіант, бо я загубила телефон І не пам'ятаю його нового номера Я можу пройтися пішки, це ж недалеко Ти ж пропустиш скетч Ти ж так хотіла їх побачити Меган бере мене за руку Думаю, я тобі зараз потрібна більше, ніж мені потрібно побачити скетч І до того ж, хоч подихаю свіжим повітрям Там просто шалений натовп І те, що Меган така добра до мене, мені якось неспокійно, Та в її голосі не чути ніяких натяків на погані наміри Разом ми прямуємо до виходу Виходимо на двір У грудях все ще тисне Долоні мокрі від поту, але Меган міцно тримає мене за руку. Я дуже їй вдячна. Хочеш, забіжимо на пірс по вату?» – питає вона. «Цукор може допомогти». Я всміхаюся і киваю. «Гарна ідея!» Ми прогулюємося під яскравими ліхтарями, що позначають вхід на пірс. У проміжках між дошками я бачу, як під нами розбиваються хвилі. Ми зупиняємося біля кіоску з найбільшим вибором цукрової вати і беремо велику біло-рожеву хмару на двох. Я відриваю великий пухнастий шматок і кладу до рота. І цукор тане на язику з легким шипінням. «Ммм, mm, смакота!» – кажу і опускаю очі. <зас> «Дякую за все!» Ти врятувала мене. Не знаю, що б я робила без тебе. Меган усміхається. Її волосся тріпоче на вітрі. Вона відгортає його з обличчя і збирає у вільну гульку. Отак, без жодних зусиль, вона виглядає ще крутіше. Жодних проблем. Хочеш подзвонити з мого телефона до свого оператора і повідомити, що твій телефон вкрали? І я киваю. Дякую. На щастя, він має пароль, та й у мене лишилося хіба кілька оплачених хвилин, тож вони не зможуть багато дзвонити. Сподіваюсь, людина, яка підбере телефон, віддасть його. І я люблю свій телефон. І все, що на ньому є. Мої фото знов, повідомлення, навіть чохол. Якось увечері Но забрав його у мене і помалював чорним фломастером. Це мій улюблений чохол. Закінчивши, віддаю Меган телефон. Добре, зітхає вона. Слухай, Пенні, я стільки разів хотіла поговорити з тобою, та не було слушної нагоди. Що ти маєш на увазі? Ха, я хочу вибачитися за все, що трапилося цього року. Це... Це була не я. Вибач за те, що розповіла всім про дівчину онлайн. Це так тупо. Бо мені подобалися твої дописи, і я просто заздрила, що ти зустрічаєшся з рок-зіркою. Здавалося, що в тебе є все. Олі, потім Ноа, і ця божевільна, дивовижна подорож до Нью-Йорка, міста моєї мрії. А ще ти талановито фотографуєш і пишеш. Усі завжди говорять, яка ти чудова, яка блискуча кар'єра на тебе чекає А все, що я мала Це жахлива реклама клею і мрія стати кінозіркою Я не повинна була вихлюпувати, це на тебе Якби мій рот не був повний солодкої вати, у мене відпала б щелепа. Ковтаю солодкі ласощі та й далі не знаходжу слів «Ти можеш пробачити мені?» – продовжує Меган, так і не дочекавшись від мене ні слова. «Я… я й уявити собі не могла, що ти так почуваєшся. Мені завжди здавалось, що саме ти маєш усе. Меган, ти така гарна, популярна, ти хороша актриса, тебе взяли у відому театральну школу». Але мені справді було дуже боляче. І я знаю, вона опускає очі, це все через мене. Я не знаю, що з нами трапилося, Пенні. Ми ж були такими гарними подругами. Думаю, ми просто пішли різними шляхами. Що ж, якщо я хоч найменша надія, що ми можемо бути друзями, то я б дуже хотіла. Якийсь час ми дивимося одна на одну І врешті-решт Меган усміхається В її усмішці стільки тепла, що я не витримую і киваю Я б також хотіла, кажу їй І дивлюся на наші однакові сукні Глянь, а ми з тобою схожі на близнючок на прогулянці Вона тепло всміхається Ага «Ну, гарний смак же не купиш, правда?» «Ходімо!» Вона знову бере мене за руку «Усі хвилюватимуться, дети!» «То я проведу тебе додому» Коли ми заходимо в будинок, усі вікна зашторені А в коридорі темно Я спантеличена «Батьки пішли кудись вечеряти» Та потім я чую голоси з вітальні І здогадуюся, що вони, певне, дивляться кіно Махаю рукою, щоб Меган ішла за мною. «Мам!» – окликую невпевнено. Звісно, я не сподівалася, що вона аж підскочить з дивана, коли почує мій голос. «Господи, Пенні!» – каже вона, хапаючись за серце. «Ти мене налякала! Твій тато запустив один із тих страшенючих жахастиків, яких, як він знає, я терпіти не можу!» Вона сердито зиркає на нього, але тато лише сміється. І він знає так само добре, як і я, що мама любить гарні трилери. Зрештою, усе заради драми. Мама ще раз дивиться на мене і насуплюється. «А чого це ти так рано вдома? Ми не чекали тебе найближчі кілька годин». Мама дивиться на Меган, і я бачу, що вона намагається стриматися і не запитати, що тут робить Меган після всього, що трапилося з дівчиною онлайн. А я більше не можу стримуватися. Починаю плакати, коли описую черговий напад паніки і клаустрофобії у натовпі. Зрештою, Меган підхоплює мою розповідь, заповнюючи прогалини, яких я не пам'ятаю. Коли вона закінчує, тато вмикає світло і йде на кухню, щоб заварити чай. Невдовзі мені стає краще. А потім з'являється нове почуття. Це вже не паніка, а провина. І хоч у мене немає ні телефона, ні гаманця, і я не могла лишити чи передати ноа записку, і я розумію, що він дуже хвилюватиметься, коли дізнається, що я пішла, не сказавши йому. Я піднімуся до себе, напишу Ноа, що я вдома Мама киває, а потім всміхається до Меган Як твої батьки, серденько? Приємно знову бачити тебе Лишаю маму з Меган і біжу сходами, перестрибуючи одразу по дві сходинки Написавши Ноа особисте повідомлення в твітер Більше шансів, що він його перевірить, на відміну від пошти Вирішую зайти в блог Очевидна зміна у ставленні Меган до мене не дає спокою, і я точно знаю, кому хочу розповісти про це. 25 червня А ви можете пробачити і забути? Я знаю, це вже другий допис за сьогодні, але, здається, це був найдовший день у моєму житті. Стільки всього сталося. Пам'ятаєте, якось я писала про те, що переросла подругу, а потім виявилося, що ця подруга продала мене пресі. Так-так, я знаю, навіщо вороги, коли є такі друзі. Ну так от, вона вибачилася. Ви можете в це повірити? Не думала, що доживу до цього. Вона допомогла мені, коли здавалося, ніхто не допоможе, і була доброю до мене. І хоч я продовжую вишукувати приховані мотиви, не схоже, що вона їх має. Вона просто була доброю, такою, як раніше. Добре, що з нею можна поговорити знову. Це дивно? Хм. Чи це взагалі можливо пробачити таке? Чи зможу я забути, як вона вчинила зі мною? Вона сказала, що заздрила мені. Як таке взагалі можливо? Напевне, ми ніколи не знаємо, що насправді думають інші, навіть якщо нам здається, що ми читаємо їх як книгу. Вікі, я знаю, ти сердитимешся, коли дізнаєшся. Та гадаю, я хочу пробачити їй. Я не можу так легко забути про роки дружби. У будь-якому випадку триматиму вас у курсі. Дівчина офлайн ніколи не вийде онлайн я перевдягаюся зі сукні у свій найзручніший комбінезон і спускаюся у вітальню. Мама з татом знову вмикають фільм, тож ми з Меган вмощуємося на дивані дивитися разом із ними. Минає небагато часу і в двері шалено стукають. Тато йде відчиняти і в кімнату забігає нога. Пенні, дякувати Богу! Обличчя Нуа біліша за папір, і я дивлюся на нього, а шлунок скручується у вузол, і він кидається до мене і міцно обіймає. — Що сталося? Після виступу я пішов шукати тебе, а Еліот сказав, що ти взагалі не приходила до них. Коли я побачив, що всі твої речі лишилися в гремерці, я злякався. Я дзвонив тобі мільярд разів. — Вибач, ну. Но... Не можу повірити, що я пропустила твій виступ Я була така щаслива, що забула перевірити, чи маю при собі квиток А потім хтось із НАТО вибив мені з рук телефон І, ну, на щастя, там була Меган Вона вивела мене звідти Шкода, що то був не я Якби ж я знав, що відбувається «Ти стрибнув би зі сцени?» – усміхаюся я. «Ти нічого не міг діяти. Та й зараз уже все добре». І він віддає мені все, що я лишила в гримерці, і я вдячно йому усміхаюся. Тепер бракує лише телефона. «Гей, Нуа!» – чую незнайомий голос, піднімаю очі і з подивом бачу Блейка. «Тепер, коли ти знайшов її, я вертаюся в готель». «Звісно, чувак, дякую за допомогу. Розкажи про все дінові, добре?» І хай запитає в охорони, чи не повернув хтось телефон Пенні. «Він в рожевому чохлі, на якому чорним фломастером написано «ПП»,» – каже Ноа. «А Пенні, напевне, мені також краще піти», – Меган підводиться з дивана і махає мені рукою. «Та я бачу, що вся її увага прикута до Блейка». Від Блейка аж пашить нестримною рокерською енергією, більше, ніж відно, і впевненістю, яку здобувають, виступаючи перед величезною захопленою аудиторією. Меган недбало розпускає гульку і волосся хвилями спадає на плечі. І я помічаю, що Блейк також зауважується і випрямляється. Дякую за чай, Делі. «На здоров'я, Меган!» – каже мама. «Дякую, що була сьогодні з Пенні. Приємно знову бачити вас разом». «Рада допомогти. Можете на мене розраховувати. Побачимось, Пенні». Меган широко всміхається мені, стріпує волоссям і розправляє плечі, щоб краще показати сукню. На ній моя сукня має зовсім інший вигляд. Принаймні, я знаю, що світ не повністю перевернувся з ніг на голову. Це та Меган, до якої я звикла. Меган? Дякую. Дуже, кажу я. Побачимось. Вона киває і зникає в коридорі, що веде до вхідних дверей. Блейк іде за нею. Що ти тут робиш? Лунає з коридору високий голос. І я здригаюся, здогадуючи, що Еліот заходив у дім саме тоді, коли Меган виходила. Як же невчасно! Я допомагала подрузі. Це все, що я можу тобі сказати. Я зістрибую з дивана і біжу в коридор. Бійка між Меган і Еліотом зовсім не те, що мені зараз потрібно. Еліоте... Кажу і дивлюся на нього поглядом – усе окей. Меган спокутувала свою провину, хоча я ще не зовсім впевнена в цьому. Чи можна одним поглядом передати ціле речення? Хм. У цьому я також не зовсім впевнена. Та, здається, Еліот розуміє. Саме так спілкуються найкращі друзі. Побачимось, Меган. Цідить він крізь ціплені зуби. Папа, каже вона, перш ніж таки піти. Блейк виходить за нею. Еліот нарешті уважніше придивляється до мене, а мій вигляд можна описати одним словом катастрофа. Я перевдягнулася в улюблений комбінезон на голові гніздо, а очі все ще набряклі від сліз. Ми всі збираємося у вітальні. «Принцесо Пенні, що трапилося?» – питає Еліот. Я вирішую розповісти йому скорочену версію історії. Я завжди зможу доповнити її деталями пізніше, коли ми залишимося у двох. До того ж, він прочитає допис у блозі. Зараз я маю зважати не лише на власні почуття. і Я бачу вираз маминого обличчя. Вона супиться щоразу сильніше, коли чує мою розповідь про напад паніки на концерті, і я не звикла бачити її такою засмученою. Зазвичай вона весела, безтурботна і спокійно сприймає всі проблеми. Але тепер я відчуваю, як шанс поїхати в турнеї з втікає між пальцями. «Якщо вона думає, що я не впораюся...» Тато доливає мені чаю. Я притискаю чашку до грудей і відчуваю, як тілом розходиться тепло. Підсуваюся ближче до нога. Він обіймає мене так міцно, ніби ніколи не хоче відпускати. Елі отсідає на підлогу, а батьки на стільці навпроти. Маю відчуття, що нас чекає повноцінний допит. Мама з татом переглядаються, а потім повертаються до мене і нога. «Гадаю, це саме те, чого ми боялися», – серйозним тоном каже тато. Мама киває. «Тато має рацію, Пенні, ми не можемо відпустити тебе в Європу». «Мамо, ні, ні, якщо все відбуватиметься отак. Ну, – продовжує мама, і її голос значно сердитіший, ніж я очікувала. Пенні не зможе отак просто прийти додому з концерту в Берліні чи Парижі Ти ж обіцяв, що про неї потурбується Якщо таке трапилося в Брайтоні, і як вона впорається в Європі? Мамо, я ж уперше була за кулісами Обіцяю наступного разу бути уважнішою Мама так зиркає на мене, що я замовкаю Мені треба докласти більше зусиль, аби довести їм, що я готова Сьогодні я не впоралася. Ну, а випускає мене з обіймів і нахиляється ближче до моїх батьків. Обіцяю, таке більше не трапиться. Пенні не треба буде самій ходити серед публіки на концертах в Європі. Це сталося лише тому, що вона збиралася сидіти поруч із друзями і мала окремий квиток. Я обіцяю, що всі охоронці знатимуть її в обличчя і завжди наглядатимуть за нею. Вона вже знайома з Ларі, моїм охоронцем, і він не спускатиме з неї очей Ларі справді милий, кажу я І бачите це? Ну, а міцто тримає мою руку, і я не відпускатиму її Ну, ти можеш її відпустити, коли йдеш у туалет, жартую я Так, це виняток але ви розумієте, про що я. Я буду поруч із Пенні. Вона моя дівчина, і я пильнуватиму її. І я все одно не впевнена, що це гарна ідея, каже мама, кусаючи губи. Це ж лише початок, сонечко. Ти досі впевнена, що хочеш поїхати? Це вісно, відповідаю я. Я хочу поїхати. Сьогодні було страшно, але я... Мамо, я зробила помилку, це більше не повториться. «Усе одно не буде гірше, ніж та ваша шкільна подорож до Амстердама, коли твій клас вирішив, що спрацювала система оповіщення про повітряну тривогу і ви з криками бігали по парку Вонделла», каже Еліот. «Так і було». Пан Біконсфілд сказав нам сховатися під лавками, що ми і робили, аж поки добра пара голландців, які проходили повз нас, не пояснила, що це абсолютно нормально. Сирена виє кожного першого понеділка місяця рівно опівдні. На гастролях за мною наглядатиме купа людей, та й мені ж треба якось боротися зі своїми страхами. Мамо, тату, будь ласка. «Зі мною все буде гаразд!» Дарую їм заспокійливу усмішку, хоча непевно, наскільки вона переконлива у поєднанні з напряклими від сліз очима. «Сподіваюся, я зможу скористатися томовим старим телефоном і купити нову сімкартку до того, як ми поїдемо в аеропорт. Тоді я зможу дзвонити вам, коли захочу». На якусь мить западає тиша. Тато з мамою перезираються. «Добре, можеш їхати», – каже мама. «Я підстрибую і обіймаю батьків». «Я вас не розчарую», – запевняю їх. «Звісно, ні, пені, Ми…» «Ти ж розумієш, ми просто хвилюємося за тебе», – пояснює тато. «Але тепер я переживаю, що ти вчасно не спакуєшся», – додає мама. «Ти ж не думаєш, наче я не бачила, що твориться у твоїй кімнаті!» «Я впораюся!» – гукаю. Еліот усміхається. «Добре, тепер, коли з усім розібралися, я йду додому. Мені потрібно виспатися. Алекс змушує мене скористатися абонементом, який мені подарував тато, і піти завтра на регбі. Уявляєте? Ох, чого лише не зробиш заради кохання. Принаймні, регбісти – підтягнуті хлопці». Якби Алекс познайомився з моїм батьком, вони б знайшли спільну мову. Еліот замовкає, ніби сам не впевнений у тому, що сказав. Я зводжу брови, та Еліот зиркає на мене «не питай поглядом», а потім повертається до НОА. Класний був концерт. Навіть скетч переплюнув. НОА загрібає Еліота в обійми і стискає так міцно, що його капелюх ледь втримується на голові. Я б хотів, щоб і ти також поїхав з нами, Еліот. О, і зіпсував мандрівку принцеси Пенні? Ні за що. Ну, тоді іншим разом. Обов'язково. Еліот повертається до мене. Не можу повірити, що ти завтра вирушаєш так рано. Я не бачитиму тебе цілу вічність. Я так скучатиму за тобою. Тепер його черга обіймати мене. Я також сумуватиму за тобою Пообіцяй, що писатимеш мені щодня І дзвони Послухайте ви двоє Пенні не на Марс летить Вона повернеться за кілька тижнів Каже мама За кілька тижнів може стільки всього статися Зауважує Еліот Розповідатимеш мені про все все Гетюса Особливо про Париж Я хочу знати про Париж усе Звичайно, а ти розповідатимеш усе про своє стажування Ми нарешті відпускаємо одне одного і я проводжу Еліота до дверей і Він виходить з нашого дому і пірнає в сусідні двері до себе Перш ніж зачинити їх, шле мені повітряний поцілунок Я, напевне, також піду, пані, чую позаду голосно Ці слова мені зовсім не хочеться чути але ж ти щойно прийшов, – кажу, обіймаючи його. Знаю, але попереду в нас два тижні разом. Мені треба повернутися в готелі і приготувати все до завтрашньої поїздки в Берлін. Я і так нервуюся. Не щуєшся, як я повернуся о п'ятій ранку? Рано, ранесенько. Він відсуває з мого обличчя пасмо волосся і заправляє мені за вухо. Ти впевнена, що все добре? Я обіцяю, що такого більше ніколи не станеться. Я знаю. Піднімаюся на шпиньки і ніжно цілую його в губи. Ще не дочекаюся. Усе буде чудово. Саме так і буде. Ми можемо влаштовувати день чарівних несподіванок на кожній зупинці. До того ж, наша місія – віднаходити найкращу випічку в кожній країні, яку ми відвідаємо. Німеччина. Італія. Франція. Хочу з'їсти всі макаруни на світі. Це мої улюблені ласощі. Це обіцянка? Це угода. Його теплі темні очі дивляться просто в мої. Я кохаю тебе, Пенні. Тільки не лякай мене більше. Не буду, кажу я впевнена у своїх словах. Завтра ми вирушаємо в турне Європою, і я не дозволю, щоб щось зруйнувало нашу велику подорож. Повернувшись до кімнати, я продовжую закидати речі до валізи, і лише туго набивши її, нарешті застібаю. Головне, що зі мною камера, ноутбук, мамин светер і змінна білизна. Решта для різноманітності. Знову почався дощ. Беру ноутбук і сідаю на підвіконні. Уявляю, що кожна краплина – це частинка моєї тривоги, яка по склу стікає на вулицю, а потім біжить до океану. Мені не потрібна жодна з них. Бачу непрочитаний коментар від дівчини Пегаса до мого останнього допису. Поспішаю прочитати його. «Привіт!» Рада, що ти знову пишеш. Як пройшов концерт? Розумію, що саме ти відчуваєш через подругу. і Я зараз переживаю щось подібне. Моя подруга дуже образила мене, і я не знаю, чи зможу колись пробачити їй. Але думаю, варто давати людям другий шанс, навіть якщо ви більше не будете найкращими подругами. Бо тепер ти старша, розумніша, і не зробиш знову ту саму помилку. Але краще мати друга, а не ворога Та й не потрібен тобі у житті негатив Прийми вибачення, але прийми і те, що ви вже не будете такими близькими, як колись Я швидко пишу відповідь Дякую за пораду І як я можу описати концерт? Це була катастрофа Зі мною стався напад паніки прямо серед глядачів, і я змушена була піти звідти ще до кінця виступу бруклінського хлопця Та завдяки цьому моїй моєї подруги з'явився шанс вибачитися Не впевнена, що зможу знову їй довіряти, але відчуття, ніби камінь упав з душі, бо тепер не потрібно щоразу оглядатися Я вже збираюся спати, бо завтра лечу в Берлін я страшенно рада, але... і нервуюся. Я досі користуюся порадами віки, як побороти паніку. Сильна океана знову буде на борту. А ще я беру улюблений мамин-светер, щоб закутуватися в нього. Писатиму про всі події. Уже хочу вимикати ноут, коли на екрані вистрибує повідомлення про новий лист. Хм, може це дівчина Пегас так швидко відповіла? Ненавиджу лишати листи без відповіді. Тож запускаю емейл, але адреса ні про що мені не говорить. Від «Чиста правда». Кому? Пенні Портер. Тема. Тішся, поки можеш. Лист порожній, але у ньому вкладення. Фотографія. Я і НОА. У голові стрибають думки. Це папараці постаралися. А може хтось із божевільних фанаток нова? Та потім я розумію, що це селфі, який я зробила сьогодні в авто. З мого телефона. Шалено б'ється серце, пришвидшується пульс, але я глибоко-глибоко вдихаю. І я не можу дозволити якомусь телефонному злодюжці Загнати мене в паніку І я добре знаю до кого звернутися в цій ситуації Беру ноутбук і біжу сходами від моєї затишної мансарди До томових дверей Голосно стукаю Так Дивно, що він взагалі чує мене крізь гудіння басів Його улюбленого дабстепу Том дуже не любить, коли порушують його усамітнення. «Це я!» – відчиняю двері і бачу брата за комп'ютером. І він проводить за ним стільки часу, аж дивно, що на кріслі досі немає глибокої вмятини. «Ос це гаразд, пан пен, -пен І він знімає навушники. Я підходжу до нього з ноутбуком і показую фото. «Це фотка з мого телефона, того, який загубився на концерті». «Подивися на тему. Думаю, хтось хоче використати це проти мене». Томове тіло з розслабленого стає напруженим, ніби він готується до бою. «Чекай, по-перше, ти зателефонувала оператору. Вони дистанційно можуть заблокувати телефон». «Я киваю». «Так, хвилин через десять після того, як втратила його з поля зору, але більше нічого не зробила». Напевне, я сподівалася, що хтось знайде і віддасть його. І він хапає свій телефон і набирає номер. Добре, що ж, принаймні, це щось. Чи є на твоєму телефоні справді якийсь компромат? Якщо в них є ця фотка, напевне, вони вже завантажили всі фотографії з твого телефону або добралися до списку контактів. У тебе був пароль на телефоні? Так, але... Це день народження Ноа. Морщуся від того, як банально це звучить, коли я кажу про це вголос. Якщо хтось дізнався, що це мій телефон не складно буде здогадатися. Там кілька повідомлень, але більшість моїх розмов із Ноа на Воцапі. Тоді поміняймо всі твої паролі. «Так, ми можемо зробити це дистанційно і налаштувати так, щоб постирати все з телефону, якщо він під'єднаний до інтернету. А потім варто сказати, ну, що хтось міг дізнатися його номер». І цього на мене знову стала накочувати паніка, але Том нагадав, що це лише номер телефону, а не паспортні дані чи медична картка. «Пен-пен». Це ж ненавмисне, но зрозуміє. І він більше хвилюється через тебе, а не телефонний номер. За годину сидіння на томовому ліжку нам вдалося заблокувати телефон, постирати з нього все і змінити паролі. Мені стає значно краще від усвідомлення того, що я зробила все необхідне. І тепер чиста правда, хай хто б це був, не зможе нашкодити мені. Я більше не хочу бути жертвою людей, які думають, що можуть впливати на мій особистий простір і мої емоції. Нагадую собі, що вони не знають нічого про мене іно, про те, якими міцними є наші стосунки після того, що ми пережили. Я сильніша, ніж була торік, і хочу, щоб так усе і лишалося». І я встаю, підходжу до Тома і обіймаю його зі спини, бо він і далі наклацує на компі, змінюючи паролі до останнього мого аккаунта. «Дякую, братику, я тебе люблю!» Він гладить мої руки. «Пишаюся тобою, Пенні!» «Ти не злякалася!» він прокручується на кріслі. «Будь обережна в Європі. Раптом що, я вилечу першим же літаком!» «Я знаю!» Виходжу з братової кімнати, глибоко вдихаю і нарешті почуваюся так, ніби таки вирушаю в мандрівку і вже не можу її дочекатися.